Húszadik fejezet Bázis, Filadelfia Szeptember 16-a szombat, 10 óra 9 perc Kiadós alvás és kiadós reggeli után Szonya rendszerezte az utolsó beérkező anyagokat is, majd összegyűltek a dolgozószobában, hogy megismerkedhessenek a legújabb információkkal. Herbert Moore mutatott szonya Moore táblára, kilakott fotójára. A pszichiátria és a pszichológia a szenvedélye. Istenít mindenkit, aki pszichiáter, vagy pszichológus. Lakásában 268 szakkönyvet, 251 szaklapot, és további mintegy 400 különféle újságot őriz, melyekben pszichiáterek, illetve pszichológusok nyilatkoznak. Rendelkezik egy 1227 cikket tartalmazó cikkgyűjteményel, továbbá 306 eredeti fényképpel és újságból kivágott képpel híres pszichiáterekről és pszichológusokról. Mániákusan imádja Háló Hálószobájában egy régi, megvasalt hajósládában őrzi Waldhaus erekélyét 202 képet, köztük 24 dedikáltat, a négy Waldhaus által írt könyv egy-egy dedikált példányát, 339 szikket, melyek többségének vádhauza szerzője. A többiben őt éltetik, továbbá 87 Valthouse által tartott előadás felvételét. Körülbelül három havonta együtt ebédel valthouse a számlát mindig ő fizeti. Általában hetente egyszer felhívja, beszélgetései átlagosan 7 percig tartanak. Ez idáig 112 ügyben kérte Valthouse segítségét, mind nem erőszak volt. Waldhaus a 112 esetből 71 esetben mentális zavart, illetve elmebetegséget állapított meg. A 71 esetből 50-et az ő intézetében kezeltek. Az 50 páciens után Waldhaus 783.750 dollárt igényelt a betegbiztosítótól, és az igénylését meg is kapta. Egyelőre még nem tudjuk fizetei utalékot múrnak, de a kutatás folyik. Ez idáig nincs nyoma annak, hogy Múrnak valahol jelentősebb vagyona volna. Szonya a Múrról szóló anyagot féretette. Jim Walthouse pszichiáter. Rejtett kapcsolatot idáig nem fedeztünk fel ő és Múr, illetve bármely másik célszemély között. Kutatunk tovább. Walthouse intézetében 404 embert kezelnek jelenleg. Egy-egy ápót után átlagosan napi 374 dollárt számláznak le. Átlagot számolva évente minden egyes napon 399 ápolt fekszik bent a Frederikson pszichiátriai intézetben, ami megszorozva a 374 dollárral és a napok számával évi 54.467.490 dollár bruttó bevételt jelent. Nem néztem utána, hogy ebből mennyi a tiszta profit, de annyi bizonyos, hogy az az intézet egy aranybánya. Válthausznak az intézetén kívül még egyéb bevételei is vannak. Az elmúlt pénzügyi évben az előadásokból 387.560 dollár folyt be, a könyveiből 3.632.300 dollár, konzultációkból pedig ami jogi ügyekben és rendőrségi ügyekben fordul elő, kereken 600.000 dollár. Válthaus tehát nagyon gazdag, szép helyen lakik. Egy nagyon szép házban, és közel két millió dollárja van értékpapírokban nekötve. A háza két millió dollárba került, a belső felújításokkal és a biztonsági berendezésekkel együtt. Nagyon jó kocsia van, a házat öt éve vásárolta, van egy bankbetétje és semmi más, vagyis valahol lennie kell pár millió dollárnak, ha csak nem él annyira nagylábon, hogy az összes többi pénz elúszon, aminek egyelőre nem leltük nyomát. Válthaus valószínűsíthetően átlagosan évi, mint egy 5 millió dollárt keres. Szonya széttárta a karjait. Hová lett egy rakás pénz? Szinte semmire sem költ, nem vesz semmi drága dolgot, alkalmazottait nem fizeti meg túlságosan, kivéve a közeli munkatársakat. Személyzete mindössze három emberből áll. Nincs költséges hobbija, nincsenek komoly tartozásai, legalábbis hivatalosak nincsenek. Felmerült bennem, hogy esetleg máshol költ, Fidzin, Háváin például, hogy ne legyen szem előtt, de szinte sohasem utazik el hosszabb időre, és minden utazása üzleti ügy. Előadás, tanúskodás, ilyesmi. Tehát, ha csak nincs valahol egy titkos számlája, ahová jókora összeget menekített ki, arra az esetre, ha kiborulna a bili és el kellene tűnnie, én csak arra tudok gondolni, hogy van valahol egy igen veszélyes zsarolója, aki valamilyen titokkal szorosan a markában tartja. Jótékonykodás? kérdezte Niki. Nem jellemző. Vannak bizonyos vagyonosabb pszichiáterek számára kötelező jótékonysági rendezvények az ilyen, meg olyan depresszió kutatási alapítvány, meg hasonlók javára, de ez nem tesz ki 150 ezer dollárnál többet évente. Esetleg egy titkos szép valahol egy rakás éksrel? Ez is elképzelhető, helyeselt szony. De ha csak ennyi az egész, akkor ez nem biztos, hogy érdekel minket. Menjünk tovább. Van 29 búcsú levelünk. Utána néztem a neveknek. Egy kivételével mindannyian megkíséreltek öngyilkosságot a levél megírásának napján. 17 lánynak sikerült, a többi tizenegy lánynak nem. Közülük azóta többen is megpróbálták újra, és mára a tizenegyből nyolc meghalt. A maradék háromból egy, nem tudom hol van, talán idővel meggondolta magát, kettő pedig intézetben van megfigyelés alatt. Mindketten Walthouse intézetében. Milyen állapotban vannak? kérdezte Niki. Maga tehetetlenek. Nagyon sok erős pszichiátriai drogot kaptak. Torazint, haloperidolt és rengeteg elektrosokkot. Nem semmi ez a fickó, jegyezte meg Niki a fejét csóvával. Valóban nem, értette egyet szonya De menjünk tovább, jelenleg tíz lány fekszik Wildhouse intézetében, akik nemi erőszakért tettek feljelentést a rendőrségen, és akiket Wildhouse elmebeteggé nyilvánított. A tízből hét valamikor a Watson Egyetemre járt, és a hétből hat Frank hartman és társait jelölte meg, mint elkövetőket. Akkor valószínűleg szép summát kap tőlük, mondta Dorin. Ez elég valószínű, de még nincs vége. Moore a Franklin rendőrkapitányságon dolgozik, de nem csak ő szokta hívni Waldhauszt, hanem más kollégái is. Továbbá más kapitányságokról és őrsökről is előszeretettel fordulnak hozzá. Az elmúlt négy évben tehát, azóta, hogy Hartman és társai a Watson-ra járnak, Waldhaus 122 lányt záratott az intézetbe különféle indokokkal, és ezek a lányok egytől egyik úgy kerültek vele kapcsolatba, hogy nemi erőszakért tettek feljelentést. A 122 lány közül 42-en a Watsonon tanultak, és a 42-ből 31 ugyancsak Frank hartman és társait jelölte meg, mint elkövetőt. Továbbá kilenc nem vacsonos lány azok közül, akik az intézetbe kerültek, korábban feljelentést tett ellenük nemi erőszak elkövetéséért. És a statisztika szerint a nőknek csak nagyon kis hányada tesz feljelentést, ha megerőszakolják őket. Az én olvasmányaim 5 20 százalékot említenek. El tudjátok képzelni, hogy Hartman, Jackson, Tilden, Robson és Madison mit engedhetnek meg maguknak? Egyetlen egyszer sem volt tárgyalás. Kétszer a rendőrség eljárást indított ellenük nemi erőszakvágyával, mire megeresztettek egy telefont apucinak, hogy valaki ki akarja őket készíteni. Egy szempillantás alatt ott termett két tucat nagymenő ügyvét, és félszáz profi magándetektív eredt a feljelentést tett lányok nyomába, hogy minden létező piszkot előásanak a múltjukból, még azt is, ami nem is létezett. Volt egy eset, még csak vádat sem emeltek, csupán lefolytattak egy előzetes meghallgatást, és az egyik ügyvédnek elég volt csupán megemlítenie, hogy a szakértőjük Jim Walthouse lesz, és a lány azonnal visszavonta a feljelentést. Amikor Dorin találkozott Walthouse-zal, Walthouse hazudott, mint a vízfolyás, és azonnyomban nyomban kihasználta pszichiátriai hatalmát, és pár szavával szerencsétlen mentális beteget csinált Jane Jezbeck-ből a pincérnő szemében, aki, mint valami bot csinálta pszichiáter vagy nővérke, még arra is vállalkozott, hogy beadjon egy haloperidol nevű rendkívül erős pszichiátriai drogot egy ismeretlen embernek, mindössze azért, mert Valthaus azt mondta neki, hogy ezt kell tennie. Szonya félretette Valthaus anyagát. Kenneth Folberg a Watson Egyetem igazgatója, pszichiáter, akárcsak Valthaus. Egyetlen közös pontot sem találtam kettőjük múltjában, Más egyetem, más környék, más intézetek, más baráti kör. Semmi olyanra nem akadtunk, ami bármiféle kapcsolatot jelzett volna Folberg és Walthouse vagy Mur között, illetve bármiféle különleges kapcsolatot Hartmannnal és társaival. Folberg 16 évvel ezelőtt jött az egyetemre, miután valaki kitalálta, hogy kell egy pszichiáter, aki egy bizonyos gondolkodási stratégia órát tart a diákoknak. Folbergre esett a választás, mert ő már azelőtt is pénzügyi területen tevékenykedett, mint vállalati pszichiáter. Órái nagyon népszerűek voltak. Nem mindenki szerette, de a többségnek nagyon tetszett. Kilenc éve igazgatóhelyettesnek választották, majd hét évvel ezelőtt ő lett az igazgató. Nincsenek ügyei, sohasem volt botránya vagy rendőrségi ügye. Volt egy felesége, aki tizenegy éve halt meg. Öngyilkos lett. Nem nősült meg újra, a nő ügyeiről, vagy ki tudja, a fiú ügyeiről semmit sem sikerült találnunk. Egyetlen hobbia van a vadászat. Jó egy évtizede kezdte, azóta minden évben Afrikában tölt a nyárból három hetet. Ezek legális vadásztúrák, borsosárat árat fizet a kilőtt zsiráfokért, bivajokért, elefántokért és oroszlánokért. Különféle megfontolásokból rendszeresen ritkítják a vadállományt, és azt találták ki, hogy a kilövés jogát eladják gazda a külföldi vadászoknak, vagyis ez teljesen legális. És egy különlegesség, Folberget is megfigyelés alatt tartják. A limuzinján jeladót és mikrofont találtunk. Tehát tudjuk, hogy lehetséges célpontjaink közül valakik valamiért megfigyelnek hatot. Mikor kerül sor a Folberg háza, vagy az irodája, – Kérdezte Dorin. – Egyelőre hagyjuk őket ugyanúgy, ahogyan Hartmanék házát sem szálljuk meg. – Egyelőre nem. Túl kockázatos. Nem szeretném, ha valaki felfigyelne ránk. Szonya Folberg anyagát is az étkező asztalra tette. – Korina Wilmark – olvasta a következő tetején szereplő nevet – a kollégiumból mindenét átvitte Hartmanék házába, teljesen oda költözött, bár a kollégiumból nem jelentkezett ki. Nincs saját számítógépe, vagy nem használja, vagy egyszerűen csak távol tartja magát a hálózatoktól, így pedig nem tudjuk megnézni a fájjait. Legalábbis távolról nem. Kizárólag Hartmanékat hívja telefonon, a telefonjai lelkendezésből és, és egyéb közhelyekből állnak. Utána néztem a korábbi iskoláinak. Sehol sem illeszkedett be, mindig csak egy-két barátnője volt, másokkal szinte semmilyen kapcsolatot nem tartott. Nem sportolt, nem volt tagja semmilyen klubnak vagy szakkörnek, és nem volt dolga a rendőrséggel. A felvételi lapján azt írta, hogy szeret olvasni, gazdasági cikkeket elemezni, szereti az etikettet és a protokolt. A felvételi teszten mindent pontoznak. A hobbira a maximális pont száma 100, és ő 80-at kapott rá, ami elég soknak számít. Több etikett és protokoll tesztet kellett kitölteni a felvételin, és Corina Wilmark valamennyi tesztje maximális pontszámú volt. Úgy tűnik Wilmark egy rendkívül begubódzott magának való ember, aki valahogyan a nagymenők közé csöppent, és most teljesen oda van, és elfelejtett mindent. Szonya várt egy kicsit hátha van kérdés, de nem volt. Féretette kori anyagát. manékról négy újat tudtunk meg. Az egyik, hogy szexuális bűnözők. A másik, hogy ha bajba kerülnek, legalábbis ha jogi ügybe, ami ártana családjaik jó hírének, akkor igen jelentős segítséget kapnak. A harmadik, hogy valakik állandó megfigyelés alatt tartják őket. Hogy kik, arról egyelőre elképzelésem sincs. Gondoltam arra, hogy a családjuk vagy valamelyikük családja, de nem tudom, hogy ennek mi lenne az értelme. És a negyedik, hogy szoros kapcsolatban állnak egy Csikkó nevű emberrel. Ő az a fickó, akit lekaptatok tegnap a Baby Baby bárban. Neki van az az oroszlán tetoválás az alkarján. Csikkó eredeti neve Thomas Murphy. 26 éves, pszichopata bűnöző. Hat évet töltött börtönben halát okozó testi sértésért. Vádolták már lopással, rablással, orgazdasággal, sikkasztással, autótólvajlással, kábítószerkereskedelemmel és gyilkossággal, de mindegyiket megúszta. Az FBI szerint van egy körülbelül 50 emberből álló bandája, csupap a pszichopata bűnöző, mindegyikük ült már börtönben. Philadelphia kábítószerkereskedelmét három banda uralja: Csikkó bandája az egyik. Csikkónak van egy nagybácsikája, Géb Roderick, aki Pennsylvania alvilágának legfőbb ura. Kérdés: Csikkó segítene-e Hartmanéknak a bajban, és meddig lenne hajlandó elmenni? És vajon Géb Roderick mit tenne, ha Csikkónak baja esne? Bázis Philadelphia. Szeptember 16-a szombat, 11 óra 30 perc. Szonya Dorint és Nikit a hilligrove ra küldte a Ford Transittal, hogy álljanak készen létben, hát ha vagy valaki elmegy találkozni Csikkóval. Az anyag, amit a lehetséges célpontokról összegyűjtöttek az elmúlt napokban, elég tekintélyes mennyiség volt, túl sok ahhoz, hogy néhány óra teljesen át lehessen tanulmányozni. Szonya a múrlakásán talált gyűjteményről készült felvételeket vette szemügyre, amikor felbúgott az íróasztalra kitett telefon. Szonya felvette. – Tessék! – szólt bele. – Szia! Kicsi vagyok! Találtam valamit! Az amatőr kódtörők ülnek a komputer előtt, és úgy próbálják feltörni a kódot, hogy szavakat próbálgatnak, hát ha valamelyiket elfogadja a gép. Átgondoltabb amatőrök, mielőtt neki látnának, mindent összegyűjtenek a számítógép vagy a fáj tulajdonosáról. Szülők, házastárs, gyerekek, rokonok, barátok nevei, kedvenc csapat, iskola, stb. Így próbálják behatárolni a lehetséges jelszavakat. Aggódó szakemberek időről időre felhívják a számítógép tulajdonosok figyelmét arra, hogy a szokványos jelszavak használata mennyire veszélyes, mert a hekkerek ismerik őket. Ezek a szakemberek időnként könyvecskéket írnak az adott földrajzi területek, társadalmi osztályok, iskolai végzettségű emberek, foglalkozási ágazatok és munkakörök elterjedt nyelszavairól. Sajnos ezeket a könyvecskéket az érintettek nem ismerik, csak a hekkerek. A profik beszerzik a megfelelő jelszókönyvecskéket figyelemre felhívó cikkeket, az egész anyagot gépre viszik, a jelszóállományukat saját tapasztalataik alapján fejlesztik, Továbbá kutatómunkát végeznek a kiszemelt gép gazdájáról, majd a próbálgatást átadják saját számítógépüknek. Egy kódtörő kompjúter másodpercenként több tíz vagy több száz potenciális jelszót próbálhat meg, vagy még többet, esetleg sokkal többet. Hogy mennyit, az csak a kódtörő gépsebességén és a feltörni kívánt gépsebességén múlik, amivel egy beírt szóra reagálni képes. A terület legnagyobbjai, a nincsák azonban nem próbálgatnak jelszavakat. Ők már túlléptek a kódtörésen. Egy szívernincsa felülír. Egyszerűen felülírja a számítógép kódprogramját, vagy a végrehajtó szoftvert, ami feloldja a zárlatot. Kicsinek egy kódvédett CD kód szoftverének felülírása körülbelül 10 másodpercébe került. Így annak a 25 CD-nek az anyagát, amit Niki Válthaus házában és irodájában talált, majd, hogy nem már posta fordultával küldte vissza, amikor az éjjel Szonya megkérte rá, hogy tegye olvashatóvá az anyagot. Hello, kicsi! üdvözölte Szonya na mond, mit találtál? Mint tudod, minden célszemélygépére ráállítottam egy figyelőt, ami egy program, és ami azonnal jelez, ha valamelyik gépet használni kezdik. 4 perc 34 másodperccel ezelőtt, csak a történelmi hűség kedvéért mondom ilyen pontosan, Frank Hartman e-mailt küldött az anyjának. Nem beszélgettek, mert az anya nem volt a gépnél, csak ő küldött egy üzenetet, aztán várt. Most is vár. A gépét nem kapcsolta ki, csak fogadó üzemmódba állította. A levelet elküldhetem, ha akarod, lehet, hogy érdekelni fog. Az áll benne, hogy Hartman nem érti, hogy mi történt, mert az apja és az anyja hirtelen nagyon ellenségesek lettek vele, pedig ő nem tett semmi rosszat. Továbbra is ő az egyetem legjobbja, és más efélik blá, blá, blá, blá, blá. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy amint felment az internetre, valaki becsusszant. Becsusszant? Ez mit jelent? Egy hekker. Már várta. Nem tudom mióta, de várt rá. Akarod, hogy elkapja? Amikor egy olyan szintű hekker mint kicsi, szét akar nézni egy számítógép memóriájában, akkor ahhoz elég egy bármilyen természetű kapcsolat a kiszemelt számítógéppel. Ha két gép kommunikál egymással, ő rá tud csatlakozni a levelezésre. Élőben figyelemmel tudja azt kísérni, bele tud szólni, vagy bármelyik számítógépet meg tudja szállni, és azok memóriáját, illetve ha van bent megnyitott floppy, vagy CD, akkor azok memóriáját is át tudja kutatni. Változásokat vihet be, hozzáírhat, törölhet. Elhelyezhet egy vírust, vagy szabotálhatja magát a számítógépet, oly módon, hogy a gép legalapvetőbb működtető programjain változtat, azokat letörölheti, és akár más programokat is felvehet. Átcserélheti a billentyűk funkcióit, vagy olyan funkciókat adhat nekik, amik a legmélyebb döbbenettel töltik el a gép használóját. Egy szájber ninja nincs szüksége még arra sem, hogy e-mailt küldjön a kiszemelt kompjúternek, ha a gép e-mailek fogadására van állítva, az már elég is. És ha a nincs Ninja feljutott egy számítógépre, akkor ott bármit megtehet, bármit, korlátok nélkül. Egészen addig, amíg a kiszemelt gép nyitva van, vagyis készen áll bejövő jelek fogadására. – Mik a lehetőségek? – kérdezte Szonya. – Amikor egy hacker kapcsolatba lép egy géppel, akkor a gép is kapcsolatba lép vele. Egy nyitott kapun nem csak ki lehet menni, hanem be is – Pár évvel ezelőtt erre alapozva írtam egy önvédelmi vírust. Ha valaki betört a gépenbe, a vírus észrevétlenül átsiklott az ő gépére, és ott tönkrevert mindent. Kicsi nevetett. Az jó poén volt. Hát persze csak én nevettem. Fontos infót sose tarts hálózati gépen. Ez a szabály. Szóval át tudok küldeni a fazonnak valami szuvenírt, ami elég változatos lehet. Például összekeverem a billentyű funkcióit, és mondjuk az A betű lesz az Enter, a kérdőjel a Delete, és így tovább. Vagy egy faló felzabáltathatom az összes adatát, de tényleg az összeset. De ha gondolod, lefagyasztom a képernyőjét, és bármit csinál, semmi más nem történik, mint hogy egy fej azt hajtogatja, hogy anyád, anyád, anyád. Egyszer egy hekkert, aki azt hitte, hogy egy súlcsoportban vagyunk, azzal ajándékoztam meg, hogy valahányszor bekapcsolta a gépét, megjelent Adrian Paul a képernyőn, és így szólt Duncan McLeod vagyok, a McLeod klánból. Nekem minden esetre tetszett. Ha akarod, egy kicsit gonoszkodhatok is a hekkerünkkel. Például az ő gépén keresztül betörök az FBI vagy a NASA rendszerébe, és eljátszom, hogy béna vagyok, hogy elbírjanak kapni. Akarod? – De ha gondolod, akár szét is nézhetek a gépén. Oké, okay. először is szeretném tudni, hogy ki az, aki illetéktelenül behatolt a rendszerbe. Kicsi megint nevetett. – Na, ezt olyan szépen mondtad, Sonja, Megismételnéd a kedvemért? Szonja is nevetett. – Szeretném tudni, ki az, aki illetéktelenül behatolt a rendszerbe. – Na jó, akkor most átmegyek. – Oké, okay, átmentem. Ne csak így megy. Persze. Megmondjuk számítottam is rá, hogy ezt kéred, úgyhogy előkészítettem a szükséges hozzávalókat. A fazon hét állomáson küldte át a jelét, és minden állomáson új nevet használt. Mikor vetted észre a hekkert a másik gépen? Most az előbb. Korábban még nem jelentkezett, eddig egyszer sem láttam. Ha ott jár, észrevettem volna. És ennyi idő alatt visszatudtad követni a jeleit egészen a gépéig? – Aha. Nem vagy semmi, kicsi. – Te mondtad? – Van valami trükköd? – kérdezte Szonya. – Ja, az a trükköm, hogy felülírom az internetet. Szonya elég jól értett a számítógépekhez, mint felhasználó. Közönségesebb programokat is meg tudott írni. Az HAC-ben első osztályú számítástechnikai szakemberek és hekkerek álltak a rendelkezésére. Sokszor látta őket munka közben, de kicsi teljesen elképesztette. Kicsi, te egyszerűen hihetetlen vagy, mondta nevetve. Ha, mondtam én. És hogy lehet felülírni az internetet, ha nem titok? De az... Na jó, csak vicceltem. Minden programnak van mesterkódja vagy mesterkódjai, amikkel bármit felül lehet írni. Például a játékszoftvereket a gyártócég úgy javítja, hogy megadja a mesterkódot, ami feloldja az összes játékszabályt. Ugyanúgy az internetnek is megvannak a maga mesterkódjai. Ezen belül minden internet szolgáltatónak vannak mesterkódjai az elektronikus levelezéshez. És ha valaki ismeri a szükséges mesterkódokat, úgy ismeri az internetet, mint a tenyerét, és pontosan érti az internet alapjait és a struktúráját, akkor egy ilyen kis hétállomásos trükk nem okoz neki gondot. Nem fog észrevenni? kérdezte Szonya. a vagyok. Engem senki sem vesz észre. Úgy látom egész profi a fazon. Persze azért nem egy kicsi, de egészen tűrhető. Jól fel van szerelve a gépe. Van jelszókeresője, amivel végigpróbálgathatja a tárban található jelszókat, de egyesével is tud próbálkozni. Vannak akik, bár megtehetnék, nem hajlandók jelszókeresőt használni, mert úgy érzik művészetük része, hogy a szóba jöhető jelszavakat ők maguk próbálják végig egyesével. Na jó, nem dumálok annyit, mert még kilép a gépből, és akkor elveszítem. Készítek egy másolatot a gép teljes memóriájáról. Igen, egy teljes, mindenre kiterjedő másolatot. Na, kezdjük. Tererére, tererére, tere, tererére, Oké, és oké, ez megvan. Jó, ezt félreteszem. Oké. Most megnézem, hogy az illetéktelen behatolást végző személy mit keres a híligróvi gépen. Rendben, ott vagyok. Úgy látom, kitörölt infó után kutat. El nem küldött e-mailek, letörölt fájlok, könyvtárak. Lemásolja őket. Te is készíts egy másolatot róluk, kicsi, mondta szonja. Hát nekem már van. Akarsz még valamit, mert lefogadom a fazon, mindjárt kilép? Nem, semmit. – Jobb, ha nem is tudja, hogy ott volt még valaki más. – Oké, okay, akkor én lecsatlakozom. – Jól van. Kész. – Még valami. Tudod, hogy hol van a hekker? – Igen, a címe Hilligrove 11 A házat Paul Fogarty üzletember bérli a Bertram ingatlan közvetítő irodán keresztül, egy Ralph Emmett nevű milliómostól, akinek 22 kiadóháza van szerte Filadelfiában. Akarsz még valamit? Utólag meg lehet találni egy hekker nyomait? Mondjuk megszállott Hartmann gépét és átnézett, és megállapított, hogy hányszor jártott hekker, mit csináltott és mikor? Ó, ez tetszik. Végre egy igazi feladat kicsinek. Lehetséges. Nem biztos, hogy mindig hagy maga után nyomot, de ha valaki rámegy egy gépre és ott csinál valamit, az annyi változást okoz a legkülönfélébb szoftverekben, hogyha nem elég alapos, vagy nincs ideje rá, és elfelejti, hogy később helyrehozza a hibát, vagy nem tartja fontosnak, vagy nem ismerik elő mértékben a gépen lévő valamennyi szoftvert, akkor hagy maga után nyomokat. Megnézem. Meg én. Nagyon sok mindenre van szükségem, hogy nem unatkozzak. Ez most éppen jól jött, mert nincs feladatom. Örök, hálám, Ha valaki olyanokat tud, mint te, például felülírja az internetet, az mivel szórakoztatja magát? Mi az, ami kihívás neked? Hát, nem sok minden, sajnos. Az asztalom úgy néz ki, mint egy repülőgép pilóta fülkéje, vagyis körbe vagyok bástyázva gépekkel, és amikor beülök az ülésembe, akkor egy sinel lököm magam a gépek közé. Itt most fel se tudnék állni, ahhoz előbb hátra kéne tolnom a székemet. Szóval van itt körülöttem 16 monitor, 12 klaviatúra, mint karokom, tehát oda teszem őket, ahová akarom. Ide húzhatom a fejem fölé, vagy a térdem mellé, vagy bárhová. Vakon írok tíz ujjal, sokkal gyorsabban, mint ahogy azt valaki el tudná olvasni. Kettét tudom magam osztani, vagyis egyszerre két klaviatúrán írok. Két feladatot végzek két gépen. Például kutatok egy mesterkód után egy rendszeren, és közben utána nézek az egyik adatbankomban egy felmerült rövidítésnek. Minden nap fejlesztem a képességeimet, de sokszor már lassítom magam, mert nem tudom, hová fogok eljutni, milyen messzeségbe, és hogyha oda jutok, akkor mi a francot fogok kezdeni magammal. Már így se nagyon van kivel játszanom. Tudod, néha megijedek, hogy kiesek a világból, hogy egyszer csak már nem lesz több kihívás, hogy kiveszik az életemből az izgalom. Szörnyű kilátások. Ha eljutsz a végére kicsi, lehet, hogy arra ébredsz, hogy a nabukodonozor fedélzetén vagy. Kicsi nevetett. Az jó lenne. Imádnám, ha egy szép, csodálatos, fantasztikus, gyönyörűséges napon kiderülne, hogy a világ nem csak annyi, mint amennyinek hisszük, hanem milliárdszor több. Wow! Életem legcsodálatosabb napja lenne, ha egy ilyen szép napon arra eszmélnék, hogy bármit értem is el, ez még mindig csak a felszín. Lehet, hogy ha eljutsz arra a szintre, amitől úgy félsz, sikerül megkaparnod a felszínt, de csak akkor. Ezt tetszik mondta Kicsi. Olvastam egy buddhista könyvben pár évvel ezelőtt, hogy egy mester szerint az volt a legcsodálatra méltóbb buthában, hogy képes volt kommunikálni az emberekkel. Tudom, miről beszélsz, bár én nem vagyok egy butha de megőrít az emberek lassúsága. – Valami egészen brutális mértékben nincs semmi türelmem az emberekhez. Fárasztanak, és a legszörnyűbb az egészben, hogy nem tudom, miért vagyok ilyen gyors, és hogy általában az emberek miért ilyen lassúak, és hogy hogyan tehetném őket gyorsabbá. Pedig az igazán klassz lenne, legalább tudnék velük játszani. – Szóval téged nem megbénítanak a problémák, hanem lázba hoznak. – Igen, így van, vadászom rájuk a nagy álmom, hogy a földönkívüliek informatikai háborút indítanak az emberiség ellen, és nekem földönkívüli vírusokkal kell szembeszállnom, meg földönkívüli komputerrendszerekbe kell behatolnom észrevétlenül. Az eszméletlenül klasz lenne? – És az emberiségnek? – kérdezte szonya. Hát, igen, egy kicsit önző vagyok. – nevetett Kicsi. – Na, jól van, Kicsi. Köszönöm, sokat segítettél. Majd hívjuk egymást. – Oké, okay, szia! Szonya visszarakta a telefont az asztalra. Végignézte a biztonsági berendezések közvetítette képet, aztán hívta Dorinékat, hogy közölje az új információt. Hilly Grove, Philadelphia. Szeptember 16-a szombat, 11 óra 58 perc. Dorin és Niki a lakóbusz hátsó részében voltak és szemmel tartották a környéket. Az egyik maha is bent volt a buszban arra az esetre, ha egyiküknek követnie kéne valakit. Dorin Franki házát figyelte a felderítő távcsővel, Niki a teret és a megfigyelőpontról belátható utcákat az egyik fotópuskával. Nem tudták, hogy Csikó mikor tűnik fel, és hogy telefonál -e előtte Frankinek, vagy valaki másnak, de ha igen, Szonya tudni fogja, és akkor oda szól nekik. Felbúgott Dorin telefonja. Dorin véterre kapcsolta. Igen? A megfigyelő pozíciótoktól látni lehet a 11-es számú házat? kérdezte Szonya. Egy pillanat! Dorin magához húzta a környék térképét, amin be voltak jelölve a házszámok. Frenki háza volt a kilences számúház. Kiszámolta, melyik a 11es. Igen, elég jól látni – mondta. – Egy emeletes ház, fehér csúcsos tetővel. A tetején egy – nem tudom leolvasni a nevét, de egy elég modern parabola antenna van a ház tetején. Ablakokra ráláttok? – Néhányra. – Miért fontos a ház? Van ott valaki? Vagy költözzünk be? – néhány perccel ezelőtt egy hekker abból a házból betört Hartman kompjúterébe. Nem tudom, hogy ők telepítették-e a kocsiaikat, de mindenképpen érdemes megfigyelni a házat. – Oké, okay, ki rá a házra? – Te! – A teret fontosabb megfigyelni, mint Hartmanék házát. – Oké, okay, teljes megfigyelés? – Igen, készíts képeket! – Egyelőre ennyi, kilépek! Szónya bontotta a vonalat. Dorin félretette a felderítő távcsövet, és a másik fotópuskát vette a kezébe. Megkereste a buszban azt a helyet, ahonnét a legjobban lehet látni a házat. Kényelmesen elhelyezkedett és várt. Nem készített fotókat a házról, mert a tér minden házáról volt elég képük. Nem volt szükség többre. 38 perc szótlan, mozdulatlan figyelés meghozta az eredményt. A 11-es számú háznak nyílt az ajtaja. Dorin azonnal fényképezni kezdett. Egy őszhajú, 60-65 év körüli molett nő lépett ki, egy egyberészes ruhát viselt, fejkendőt a fején, a karján kosarat. A téren, ott, ahol a Will Street a Hilly Groove-ba torkolik, egy hatalmas zöldséges bolt állt, amelynek minden fala és a teteje is üvegből volt. Páratlan választékot kínált zöldségekből és gyümölcsökből. A nő a zöldségeshez sétált és bevásárolt. Aztán átment az utca másik oldalára, és vett egy kézi munkamagazint, egy kutyás magazint, egy moziműsort, egy Philadelphia news és egy Times-t. Aztán visszasétált a házhoz, és eltűnt az ajtó mögött. Dorin hívta szonyját. Kiött egy öreg nő, és elment bevásárolni, mondta. Volt benne valami különleges? kérdezte Sonja. Teljesen hétköznapi volt, minden. A ruhája, a frizurája, az arca, az arcki fejezése, a testalkata, a járása, meg amit csinált az is. De ahogy körülnézett, a szeme időnként éles lett, kitisztult, eltűnt a tekintetében a jóságos öreg néni. – Tehát profi. – Az. Jól tudja használni a külsejét, jól el tudja leplezni, hogy mennyire tudatos. – Milyen a rálátása a tizenegyesből a kilences házra? – Jobb, mint innen, felelte Dorin. – Az a ház egy megfigyelőpont. – Szerintem is az lesz, – mondta szonja. – Oké, folytasd a megfigyelést, majd jelentkezem. Healy Grove, Philadelphia. Szeptember 16-a szombat, 18 óra 48 perc. Csikó egész nap nem tűnt fel, és nem is beszéltek vele telefonon. Frankie égházában sem volt nagy forgalom. Egyszer Sweetie és James mentek el pornófilmeket vásárolni, egyszer Kori és egy másik lány lementek a folyóhoz beszélgetni, meg levegőzni. Frankie újabb e-mailt küldött. Márki hatszor, James egyszer, Terence tízszer, Sweetie hétszer, Frankie háromszor telefonált. Egyik telefon sem szolgált új információkkal. Háromnegyed hét után, három perccel kijött a garázsból a Mercedes, amivel frankie tegnap este csikkót látogatták meg a Baby Baby bárban. Niki felhívta szonyját. A mercedes mennek valahová, mondta. Menj utánuk a motorral, vidél teljes eszköztárat. Ez puska mikrofont, fotópuskát, letapogatót és felderítő távcsövet jelentett. Rendben, már indulok is. Oké, okay, Dorin maradjon és tartsa szemmel a 11-est. – Rendben! – mondta Dorin. Niki összecsomagolta a fotópuskáját, az egyik puskamikrofont, az szemüveget és a lézeres letapogatót. Az egyik gerdvét is elrakta a biztonság kedvéért. Niki még három percet várt, hogy feltűnés nélkül kitolhassa a motort a Ford Transitból. Nem akarta, hogy túl sok ember lássa. Eddigre a Mercedesnek már volt közel 500 méter előnye, és már nem is lehetett látni. A bokós isak alatt ott volt Niki fülében az I.V. ezres füldugója és a nyakán a gége mikrofon. Szonya tájékoztatta, hogy merre mennek. A Mercedes a városból kivezető út felé tartott.